Kokonát, és szeretném, ha beleélnétek magatokat a zenész lelkébe. Egy mexikói zenész, és a, az olyan, hogy Mexikóban mindenki bokszol, vagy zenél. És ez a szerencsétlen mexikói gyermek, ez beleszeretett a német Kraftwerkbe, de otthon nem lehet elektronikusat játszani, csak akusztikusat, mert veri az apja. És ő kitalálta ezt az akusztikus kraftverket. Tehát ebből is tudhattátok, hogy ilyen zene van, és hogy Vincent ott ül a túlélő sapkájában, hogy nagyon érdekes dolgokat fogtok hallani, főleg, hogyha nem fogjátok be a fületeket, de előtte a műsor belső szígnála fog következni, hogy Magyarország, jó édes anyád! Tehát itthon vagyunk, és tudom, hogy süt a nap, de azért belül bennetek akkora sötétség van, hogy most is azt mondom, hogy fogjuk meg egymás kezét szorosan, nem azért, mert melegek vagyunk, hanem mert testvériség járt jár, jár, a mi lelkünket. Őleg, és majd fogok beszélni a médiával, nem, kezdjük a médiával. Tehát Magyarország ebesz jelentés. Tudjátok, mit jelent az ebesz, ez nem egy kutyaadó, hanem ez a, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, amely, hát ezeknek nincs semmi dolguk, figyelik az országokat és jelentéseket tesztek. Minek? minek bármiről is jelentést készíteni. Hát nem jó híreket tudok mondani, de hát gondoljatok arra, hogy ezek idegen szívű, taknyos, pajaszos figurák, tehát miközük a magyarokhoz. Mindenesetre megállapították, hogy a magyar televízió, a, a MT, ATM, nem tudom már a nevét, mert valami trükkös, kreatív csávó be, beletett az MTV-be egy betűt, gondolom ezért rengeteg pénzt nyalt fel, hogy hát az, az, az, az kormánypárt felé hajló. Tulajdonképpen minden véleménynél kiálthatnám a jé, de hát ezt azért nem kiáltom, mert nem ironizálok a nyugatiak naivságán és talunatlanságán, ami azt jelenti, hogy azt gondolják, hogy jelentésükről nem tud a magyar lakosság. Megállapították természetesen azt is, hogy a kereskedelmi csatornák, és hát azért nevesítsük különösen az édesdrága TV kettőt, ahol én valaha megasztár voltam, egy kicsit hajlik, hajlik, egy kicsit jobbra hajlik, és tulajdonképpen a média hatóságban, amely kormánypárti delegáltakból áll, hát az sem tűnik igazán a közszolgálat kiegyensúlyozottságának, de a legszebb, a legszebb, amiért elénekeltem nektek a szlogenem, ezt a édes a Magyar, Magyarország, hogy hát az MTI. A Magyar Távirati Iroda. Békeporaira. Azért valaha nagyon fontos ö, ö, ö, cég volt ez. Meg kell mondanom, hogy azért 95-96 tájékkal már kezdem sejteni, hogy a Magyar Távirati irodába egyre rosszabb munkaerő dolgozik, és akkor én például volt egy időszakom, amikor gerilla marketinggel foglalkoztam, hát úgy szórakoztam, hogy általában faktoidokat, álhíreket vittem be az, az MTI-be, általában beszopták. Tehát a, a, a legdurvább, csak azért mondom, mert hátra mégiscsak a börtönbe csuknak, amikor a sóstói halpusztulást beszopták, és kiment egy külön bizottság. Na most ez az MTI, érthetetlen okoknál fogva, ö, ö, Tiborcs, Tiborcs közel áll hozzám, én nekem nincs C a nevemben, Tiborcs család, ugye kivágatott száz köbb fát, annak aztán valahogy lába élt, nem tette bele a hírekbe. Értitek én, sötétbe szorongó barátaim, hogy miért fáj ez nekem, hiszen amikor én elloptam a szalámit a 4500 forintos perértékkel, minden! Minden! Így az MTI hír listáján is ott volt, és sikerült három napon keresztül a hírodóba maradnom. Orbán Viktor veje, hálha a jó Istennek nem került a magyar távirati iroda hírei közé, ezt én értem. Mert ha egy gajat lopott volna el Tiborcs, abból biztos akkora probléma lett volna, mint az én szaláminból, de így, hogy száz kömméter fa, különben is a fa az nem pofázik vissza, Azért mondom, hogy sikerült, sikerült a hírfolyamból kiverni a Tiborcs családot. Én nem tudom. Én például ilyenkor tényleg mindig elgondolkodok, megyek az utcán, esik az eső, és arra gondolok, hogy milyen jó, hogy nem vagyok a magyar távirított, iroda vezérigazgatója, amikor állatot is szégyelném magam. Tehát nagyon rossz lehet ilyenkor valaminek az igazgatójának lenni, amikor eszi a tojást reggel, akkor is belenéz a sárgájába, és azt gondolja, hogy fú, kivettük a Tiborcs hírt. Ja, nagyon érdekes, a, a kétféle, kétféle dologgal lehet manipulni, valamit kiveszünk, vagy valamit beteszünk. Szoktam mondani azt a poént, hogy amikor panaszkodtam egyszer jobboldali újságíróknak, hogy hát van olyan, hogy nagyon ritkán, de azért sajnos előfordult felem, hogy kihúzták, ki akarták húzni, meg kihúzták a soraimat, mire mondták, hogy aki ne panaszkodjon, ne, nekünk meg beleírnak. És akkor mondtam, hogy tényleg, fúv van ennél rosszabb. Tehát az EBSZ nem számít egyáltalán, hogy mit beszél, de megállapította azt is, hogy a csöv gyanús. Nekem is gyanús volt ez a civil szervezet. Valamitől az az érzésem, tudom, hogy ők tök függetlenül támogatják a kormánypártot, és ez Zsoltán független személyiséget, nehéz is elképzelnem, bár... É, majd baj erre kitérek a zene után, mert azért írt egy publicisztikánt, amitől szóval nem hullott ki a hajam, hát nem fogom én pazarolni a hajszálaimat erre, hanem csak nagyokat nyeltem. De ö, ö, hogy megállapítja az ebesz is, hogy lehet, hogy valami támogatási összefüggésrendszer van a civil mozgalom, meg a kormánypárt között, hogy honnan látszik ez ilyen messziről, meg közelről. Biztos azért, mert le lehet figyelni az elektronikus telefonhívásokat, és hogyha nagyon sokan, sokszor telefonálnak a Fidesz székházból a cöf székházba meg vissza, akkor lehet, hogy kitapintható valami összefüggés, de ez persze közvetett bizonyíték, ez nem jelent semmit. Majd, ha a Cöf nevű ember relénkál, áll, és azt mondja, hogy Cöf, Cöf, Cöf, Cöf, Na majd akkor. De. E azt a pillanatot még meg kell várnunk. Jó hírem van, 5 órakor akkor abba hagyom ezt a politikai freestyle-t, és Gál Csaba boogie fog érkezni hozzánk, főleg azért, mert retróba utazunk, és én is leültem vasárnap a tévé elé, néztem, néztem magamat, és sírtam, mert olyan sovány és jóképű srác voltam, ehhez képest úgy nézek ki, mint a dinoszauruszok a pusztulás előtt. A lényeg az, hogy megláttam a Gál Csaba Bugit, és én nagyon szerettem őt is. És nagyon érdekes, ilyen, ilyen szeretet hullám öntött el, és fölhívott, hogy látta a tévét, és szeretet hullám öntött el. Ez két heterók pasik között szerintem nagyon durva a beszélgetés volt, és akkor mondtam neki, hogy figye, az lenne jó, a gitárodat is hoznád. Hát mondta, hogy jó. Hát ő ilyen gyerek, hogy hozza a gitárját, mi pedig hozzuk a színvonalat, mert Vincent most bólogat, nagyon bólogat, bólogat. Won't you tell him what your name is? Mr. Doublina, Mr. Bob Dabolina. Mr. Doublina, Mr. Bob Dabolina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Double. Mr. Mr. Doublina, Mr. Bob Dabolina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Dabolina, Mr. Bob Dabolina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Dabolina. Mr. Bob Double. Mr. Dabolina, Mr. Bob Dabolina, Mr. Bob Dabolina. Won't you quit? You really make me your fraudulent behavior? You're gonna make me sipping, then the army couldn't save you. Why don't you behave, you little rug rat? Take a little tip from the tabloid. Because I know I'm not paranoid when I say I saw you trying to mock me. Now you and your crew are on the mission trying to hawk me. But it isn't happening, you fraudulent foes You used to front big time, now I suppose That everything's cool since the style of apparel you adopted You used to make fun of, but now you wanna rock it So you gotta kick it with the homies But L is already hit to your cronies Me and CMT thought about this never have we seen a Brother who was ever like Mr. Mr. Mr. Dabalina Mr. Mr. Bob Mr. Mr. Bob Double, Mr. Mr. Bob Even, Mr. Bob Mr. Mr. Mr. Bob Mr. Dabalina, you thought you could manipulate, you thought you could fool me. Ooh, ooh, Mr. Uh, Dabalina, uh, teach Wizard put me on a stumper, then he schooled me. Friends could be fraudulent, just to wait and see. First he was my money grip, then he stole my honey dip. Mr. Dabalina is a serpent, don't you agree? The little two-timer resembles that your with jeans and a dirty white hoodie. Seems like he wouldn't a snake or woody disguises coming all sizes and shapes notice the facade of the snakes they all catch the bait, even though last year there was gq took a lot of time before the ddl can see through the math All I had to do is ask the number one and Kwame, And my man responded they were you Fraudulent foe with the strength of Hercules. The way you almost <laughs> must really hurt your knees. You need to take heat and quit being such a groupie. Ever since I did a little show in Guadalupe, I never saw a groupie like you. But what is funny is you wanted to be down with my crew. But D.L. -E is not down with any clowns of justice. So I would suggest that you try to impress some professor Dabalina. Because you don't impress me, Dabalina. The style of dress is not the key, Dabalina. It's all on the mind and the heart. So you should start by remembering, you gotta pay a b dob -A, a Mr. Doppelina, Mr. Bob Doppelina Mr. Doppelina, Mr. Bob Doppelina Mr. Doppelina, Mr. Bob Doppelina Mr. Mr. Doppelina, Mr. Bob Doppelina Go on, we have stupid Mr. Bob Doppelina Írja a Magyar hírlapban, meg képzeljétek el, én, én tényleg önsorsrontó vagyok, nekem semmi nem fáj, tehát én olvasok Magyar Hillapot is, sőt, folyik a szájomon a nyál, hogy nem érdemes, a miniszterelnöki vitával kapcsolatban oktatja népét, hogy ö, nem érdemes ezekkel a Buzi, bűnöző, taknyos baloldaljakkal egyáltalán beszélni, nem hogy vitatkozni. Tehát ez az alapaxióma, innen indítja a cikét, és csak annyit kell velük beszélni, ami a, a, a törvény kötelezi az embert. Én arra gondoltam, fantasztikus, tényleg egy idő után olyan biztonságban érzik magukat, olyan mondatokat mernek mondani, ami után, ha az, az idő múlik, egyre őszintébb szövegek jönnek ki, vagyis itt hallhattuk Bajer Zsolt demokratikus minimumát, és akkor belegondoltam arra, hogy Jézusom, nekem most el kéne magyarázni a magyaroknak, hogy a demokratikus minimum például mondjuk Belgiumban, ami ahol mondjuk franciául, meg flaman is lehet beszélni, hogyha mondjuk a tempomban csupa francia vannak, és belép egy flamand, akkor két nyelvre átváltanak. Tehát annyira... Tehát a, a, a többség erkölcsi reputációja múlik azon, hogy a kisebbség jogai mennyire érvényesülnek. Egyébként, gondoljatok bele, Zojkus is, hogy csak a többség tudja garantálni a kisebbség jogait, hát pontosan azért, mert többségben van. Na most valamiféle beteges, perverz, lelki deformáció folytán Magyarországon ezt nem így gondolják. Tehát nem hiszem, hogy a Magyarországon a többség meg van győződve a cigányság jogairól, és azokat hajlandó lenne garantálni, mert mondjuk az egy kisebbség. Ha ez így lenne, akkor valószínű nem lenne akkor a feszültség egyébként a két társadalmi, népcsoport, vagy nem tudom között. De a másik az, és a cikk két tévedése gondolkodtatott elég, nem a bajer az érdekes ebben azon túlmenően, hogy régi narancsizmusokat használ, tehát amikor azt írja, hogy a, az avar János, az jó, akkor hadd mondjam el, hogy ez a, a, a test karakterét, kritizálni, azt hát hibásan fiatal korunkban megtettük, és aztán gyorsan abba hagytuk, mert azért tényleg valahol. De ahogy úgy néztem, az volt az érdekes, hogy néztem, milyen érdekes, hogy a vírsli jutott eszébe, mert neki a pofája néz ki úgy, mint egy vírsli. Ez érdekes, hogy a, a vírsli fejből jön a vírsli új. Na, hogy azt mondja, hogy másrészt, hogy nem is kell vitatkoznia Orbán Viktornak senkivel, mert a jog erre őt nem kényszeríti rá. Ez, ezt is köszönöm Zsolt, meg fogom most én is simogatni, vagy simítom a herédet, mert valóban nem jogi kérdésről van szó, hanem demokratikus minimum kérdésről van szó, vagyis arról, hogy föltárom-e magamat a választók elé, más miniszterelnök jelöltekkel szemben. Ne felejtsük el, hogy olyan miniszterelnök jelöltekkel beszél, aki között már volt miniszterelnök is. Mert az, hogy ő, ő, ő mint a örökös örökössen lesz Magyarország miniszterelnöke, én azt érzem és tudom. De akkor is úgy kell csinálni Viki, mint a Bibó kollégista barátaiddal együtt demokrata lennél. Tehát, és akkor majd a választó dönt, mert ez az egész kampány hajcihő, ha tudom, hogy beteges a gondolat Magyarországon, de az a választók megnyeréséről szól, nem pedig a hatalmi praktikákról, tehát ezért, ezért kéne elektronikus médiába, azért abban, mert most már 2014-ben mondhatjuk, hogy mindenki ismeri a tévét, ez, ez egy kicsit a görög demokrácia eszme mihez való ragaszkodás én értem, amelyben azt mondom, hogy van egy agóra, van egy tér, amelyben a térben ülők cserépszavazással döntenek arról, hogy ki a diktátor, ki nem. Tudom, hogy ez rossz gyakorlat volt, és el kéne felejteni, de azért ennyire. Ennyire. És mondjuk, jó, értem, hogy... Illetve nem értem, mert a gyurcsányal kéne vitatkozni, akkor én értem, hogy tele lenne a gatyó, de hát nem is ő, ő, hát a Mesterházi, meg a siffer, meg a vona és már semmi nem megy. Tehát tényleg már csak az a ö, típusú ö, beszéd zajlik, amikor tulajdonképpen Viktor üvölt, álmába is üvölt ugye, egyszer ezt a róla és ez nagyon tetszett, tehát tényleg. De tehát így is lehet egyébként, ki, ki kéne próbálni, hogy milyen a beszélgetés közben való ö, dakota üvöltözés, Na hát mindegy, nyilvánvalóan, nyilvánvalóan nem fognak ők így játszani ilyen, ilyen, ilyen demokratikus szarságokat eve tényleg. Nagyon érdekes, hogy nem zavarja őket, mert mindig a hatalom, a valóságérzékelése, az lényeges kérdés a hatalom megőrzése szempontjából, és hát nagyon messziről, de azért ide kötődik a tölgyesinek a a cikke, interjúja, amiben ugye az azért általában tudjuk azt, hogy valóság által orientált ember, tehát nem szakadt el úgy a, a valóságtól, mint mondjuk vele szembeni példát próbálok mondani. Szerintem, szerintem a, a, a Simicska már biztos nem lát semmit a valóságból, hát végtelen puha vatta mező lehet körülötte. Fantasztikusan nehéz lehet mondjuk ezen áttörni, meglátni mondjuk valaki másnak, mondjuk egy gyereknek az arcát az utcán. Például a Simicska sétál. Nem a kertjében, nem az otthonában, hanem például utcán jár. Szóval gondoljatok be, nem könnyű ám Simicskának lenni. Én szeretek az utcán járni, egyrészt nagyon érdekes, <coughs> rengeteg ember máskál. A magyarokat nézegetni azért jó, mert genetikailag annyira szét vagyunk ö, szóródva, burjánozva. Vagy ö, most szerintem a tech hívott, várjatok, kikapcsolom, tudjátok, innen tudjátok, hogy élő. Itt a bugi, jajjaj, jaj, a bugit azt fel kell venni. Ne, ne, nehogy, nehogy, élő adásban élvezik azt, amikor felhívom a bugit, és hallják, mit beszélek vele. Várjál, mindjárt nyomunk. Csak meg, ilyen, ilyenkor a hallgató... Szerbus! Jó, jó, gyere, gyere, gyere! Kibontjuk és bebontjuk. Jó. Jó van. Puszi-nyuszi, adásban vagy most is, hallják, hogy mit beszélünk. Ez élő? Na, ciao, gyere! Bugi, ugye nem csak zenész, hanem bankár is, tehát sajnos a szervezéshez is ért, és azonnal messziről bele nyúlt a rádióműsor szervezésébe, de ettől én olyan infartust kaptam, hogy kimegyek, és természetesen nem fogok dohányozni, de addig a Vincent ad egy kis zenét. I shake the left you. Without a strong rhyme to step to Think of how many weeks shows just slept through Time's up, sorry I kept you Thinking of this, you keep repeating your mess. The rhyme from the microphone solo So you sit by the radio Hand on the dial soon As you hear it, pump up the volume Dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in the headphone, cause here it goes. It's a at a word when it's heard to control your body to dance So, don't take some tempo like a better letter Use your reflex and let it roll With this just playing you can't get stuck with the steps of the say and I'ma still come up with I get to be swift Follow the leader The rhyme I go Death with the record that was mixed a long time ago It could be done but only I can do it But go back and dance and clap your hands to it I start to think and then I sink into the full Like I was eight When I'm writing, I'm trapped in between the line I skate When I finish the rhyme I got soul, soul, soul, soul Pump up the volume up the volume been a long time i should have left you without a strong mind step to, think how many weeks shows just slept through in a long time i should have left you You keep repeating your miss. The rhymes from the microphone solo with So you sit by the radio, hand on the dial, soon as you hear it, pump up the volume, dance with the speaker till you hear it blow. Then plug in the headphone, 'cause here it goes. It's a full of words when it's heard control your body to dance. You got it. So dot takes the tempo like a red alert. We get your reflex and let it run. This is playing, you can't get stuck with the steps over saying I'ma still come up with it. I get to be swift, follow the leader. The rhyme will go death with the record that was mixed a long time ago. It can be done, but only I can do it. But don't back and dance and clap your hands to it. I start to think and then I sink and through the paper. Like I was eight. When I'm writing, I'm trapped in between the line. I escape. When I finish the rhyme, I got so, so, so, A bokorban azok a bácsik. Magyarázkodás jobbról, balról, de magyarázat nincs Az igazi bűnösök irodája ajtaján Te nem juthatsz be belül a kilincs Ez belügy hatalom, pénz, de minden legál Semmi törvénytelen neki kettő feláll Mert ők hozzák meg azt is, hogy mit lehet megintem Nem bonyolult neked semmit, nekik mindent Ez belügy egy bóklikózan osztra, egoista, gerénztelen, ficsúrok csapata, egy tiszta parti bajta helyett, onna parti balotta, becsületet nem ismerő korrupció tanoda. Az Isten szó, itt csak egy kompány szlogen, minden alul még minden tisztességtelen. Képviselnek esküvel a felemelkedésért, felelősség teljes munkába, aki mihez ér. Hát, hogy én, ha eltött, akkor még most költözz el, Csillag irányított tudatos butitás egészséges szegénység cukorimportálás Töketlen bénázás, bankokra kevése Otthontalan emberek szőnyak alá seprése. Elvesztett lakásuk visszavásálása Sajátra banktól itt csak egy kiló egymása Uttalan hidak a útra tervezése Száz méter macskakő újrafejlesztése Terelés, jól működő félretájékoztatás Barát, tökö, sziradó, ez a való világ ember és Kender ellen terrorerhárítás Elbukott rossz, ez még újra hasznosítás még nem létező bevételek, előre elosztása Kecskére káposzta, mehetsz a postára Has! Csarap és de külföldön nem kell ide a tudományod, Elég a működő. Itt ügyködnek Magyarország legképzettebb agyai Tudásukat beleadva anyait, apait Kajapia kokain, neked a kis hidrokai Ne érezd a föld az övék győdött okai Csak annyia vannak, ahány nap van egy évben Összesítva jó szándékuk annyi, mint egy légyben Egy kicsúr, egy hónap alatt annyit viszel Mint a párt húsz év alatt, ezt nem viszem el Így van ez pedig Jár, ami jár, az izzelő bimbók is elkoptak már Mert először csak nyoltak érte éveket, de csontig ma a kis titkár rövöltözi, fúj a mocskos komcsik, A büdő itt leváltotta, a teli beszolta, Nem segít a mosás már, rajta maradt a fos csík. Kuka, a szennyes ág tektet. Kuka, a szenny már nem kell Jó közérzetet, csak egy tiszta váltás adna Nem lehet sajnos még, mert túl sok a szenny ma. Kuka, a még mert túl sok a szegma, Kuka a szennyes rák megtelt kuka A szenny már nem kell Jó közérzetöd? Csak egy tiszta váltás adna Nem lehet sajnos még, mert túl sok a szenny ma E zsebkendőbe száradt mondogatja ő a jobb Tűlöletre építene szebb jövőt Na akarod, reménytelen emberekben ébreszteni Hamis remény, beteg nézeteid érdekében Na az kemény, az a hős A tiszta lelkű magyar oh. Inkább szégyel, de magad, De nem, ő büszke, mint a fűre, A következő ám bár a dűrer gyere, ott a beszédet Meséld hogy hogyan fejeznéd be Amit elkezdett a vezéret Kritizálni, gyönyörűen tudod ezt a kormány Tényleg le a kalapad, de a itt megállt Szép dolog a népese, a viselet, a hagyomány De neked ez csak kampány, lényeg a hatalomány Ne húztsd az embereket, nem vagy te más Csak egy erős pista, túltengésű rasszista portál salami, pixalámik, szvak, unikum A gyűlöködő utaságotok lett az új hungarikum Újabb üdös, tudós magyar Nobel tudó Helyette íj megnyílt, de legyen sok Mert hogy 800 éve mi volt itt, még nem volt vécé Az akkoriak a dolgokat, máshogy intézték Bár tudott a világ, nagyot keveredtek vérek Ebből lett te én, ő a magyar érte hogy ne veszesz félre ezt a megkesredett népet Ettől nem lesz kenyer az asztalon, csak mérek Találj ki jobbat, okos fiú vagy te Retorika négyes felé, etika egyes külde rán Mutatja meg neked mi az irány Vagy elhívod a barikat hogy intézel a trigánt. Aztán géz a kézbe kilőnétek Izraelt meg Amerikát Az egyetlen napi lapja az országnak a barikád Ez a te szebb Hazánk ügye, rosszul látod, Magyarországon nem mindenki hülye. Na, szedd össze a seregeted, éjjelződő ömegeted, induljatok harcba, a Persze megveszi a jegyet. A palesztinai számíthat rád, nagy szavak embere vagy, hazámat hogy ki ebből, te tisztelegű Magyar. Na isten áldott, a mert ott, az eltemplés mesterének hiányozni fogtok. Hiányozni mondom, hogy ha valaki ilyet akar élőbe hallgatni, akkor 28-án a Super 8 8 órakor. Na, de térjük vissza Tölgyesi Péterhez, ugye ő aztról beszél, hogy Orbán Viktor valóságérzékelése az meggyöngült. Azért nagyon érdekes, amit ír számomra, mert nagyon sokat gondolkodtam, hogy én nem hiszem őt gonosznak. Tehát gonosznak kell lenni akkor, hogyha tudatosan csinálja mindazt, ami Magyarországon történik. Tehát a, ha mondjuk a bölcsészek elleni ellenszenvét, vagy a közmunka kitalálását. Nem, ez, ez nem egy Shakespeare-i, harmadik richard figura, hanem sokkal inkább a, az, a, az álmodozó rém esete, amikor ő, ő valamit valószínű lát. Ez olyan erősen befolyásolja a tudatát, ez a kép, nem tudom, koronában, szakra koronában focizó magyar világválogatott, amint a szélesféle technológiával eltünteti a labdát. Nem tudom, mi lehet ez a, a kép, de sok minden benne van. Érdekes módon ezt a teológián tanították nekünk, hogy a, a nagy álmodozók is azonnal matematikussá és realistává válnak akkor, ha pénzről van szó, és el kell osztani ezt a pénzt. Tehát, hogyha mondjuk, és ha belegondolok, hogy a, a családban szerintem minden nap van pénzosztás, tehát, hogyha ez, most ezt félretoljuk ezt a, a, a családi kontrát vagy ellenérvet, akkor mondhatom azt, hogy ő tényleg álmodik vagy képzel valamit. Ennyiben az ellenfeleinél is erősebb, semeikről, még vonáról se képzelem azt, hogy azon túl menjön, hogy persze ki kéne egy cigányokat, meg a zsidókat, meg a buzikat, meg a kripliket, hogy ezt leszámítva van egy igazi ö, ö, látomása, hogy milyennek kell lenni Magyarországnak. Tehát főleg ő az, aki hát nagyon negatív típusú érveléssel beszél a jövőről, mi ne legyen benne, vagy ami legyen benne, hát a csendőrség, meg ilyesmi, azért mondom, nekem azért ez, ez, ez egy egészen negatív tartomány. De a többieket veszem, az, az, az, az tényleg komolyan gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon rossz út, amikor rálépünk a Fidesznek a zsákutcájára, és ígérgetünk, tehát ahogy a a, a, a bajna is ígérget a fiataloknak. Vannak, akik kiszámolják ezek az ígéreteket, és akkor rájönnek, hogy hát már megint a választási kampány ö, benne vagyunk. Pedig ugye úgy is ki lehetne tűnni egy választási kampányból, hogy az ember nem ígér többet, mint amire hát valami lehetősége van. Hadd meg az LNP-t ilyen szempontból az ő programjukban, sok elhihető elem van, de most visszatérve a Tölgyesihez, ö, ö, nagyon egyetértek vele, hogy nemzeti katasztrófa küszöbén áll emiatt az ország, ugyanis ha csak Orbán Viktor, Csodálatos álma egy filmvásznom, vagy a, a kockás takaró alatt történne meg, akkor ez nem lenne probléma, de azáltal, hogy egy nemzet is hiszi ezt az álmat és ezt a képet, nem törődve a statisztikákkal nagyon érdekes. Tehát valószínű hithiányos, hitéhező hit volt a magyar, hogy újra Kájdár János figuráját Orbán Viktorban akarja megtalálni. Tehát... Ö, ö, így vezérével együtt zuhan a padlóra is. Azért mondom, valóban összekapcsolódik ez a kettő. Ha nem kapcsolódnak ki, akkor nem kéne ennyire. Ne félnem attól, hogy ö, ö, teljesen... Ö, ö, ö, tehát ez a putinizmus, ez a Putin, ugye nem szerencsés számomra most, hogy Magyarországon félig élek, és közben Putin egyre közelebb jön. Nem tudom, hogy olvassátok a híreket, de azért most már fölálltak úgy az ukrán határnál is, ahogy szoktak általában annektálásnál az oroszok fölállni ezt. Ilyen műholdak látják, hogy ott a P psh vannak elől, mögötte a nehéz tankok, akkor a légvédelem, a nehéz tüzérség Ez általában akkor csinálják, ha elfoglalnak egy területet. Tehát ö, nem valószínű, ö, de azt mondjuk meg, hogy a krímt azt lenyelték egy puszimackó pillanat alatt, tehát, ö, és, és, és hát azért azt is tudjuk, hogy sikerült olyan kölcsönt fölvennünk az atomenergiára, amely ö, hát én nem tudom, neki szerintem a kutyának hosszabb a póráza, hogyha elmegyünk közösen sétálni. Tehát emiatt mondom, hogy egy ilyen kicsit putyinos <kül> világban hát rossz, rossz, rossz, rossz érzéseim vannak. Az nagyon érdekes, hogy Tölgyesi Péter még emlékszik arra, hogy hogy ö, nyers rezőnek vagy Horn Gyulának több volt a felelősségérzete, mint ezeknek a politikusoknak. Igen, az nagyon érdekes volt akkoriban nyers rezőben, és egyébként ezt, ezt érdekes mondanán is végig gondoltam, hogy volt benne nemzeti érzés. A nemzeti érzés pedig a, a baloldaliságától függetlenül működött, amely az országot jelentette. Igen, ö, ö, ha... A jobb oldal kisajátítja magának a, a nemzeti érzés fogalmát, a bal oldal nagyon nehéz helyzetbe kerül, mert már nem ismeri gondolni. Csak mondom a régi nagy elődök és érdekes, hogy pont Tölgyes írta, hogy, hogy igen, meg kell próbálkozni nem csak Horn Gyulának, hanem Mesterházinak is az, hogy milyen érzés, hogy ő magyar. Viszont, ha már ilyen, baloldali barátaimmal beszélgetek itt az éterben. hadd mondjam el, hogy vele az árpádnak ez a titkos hangfelvétel, ami ugye szivárok, szint az MSP-nek ez az egyetlen kommunikációs trükkje, hogy <kül> szivárok a saját hangfelvétele. Remél, e, e, e, e, e, itt már nem volt ott Velsz Tamás, ugye az azóta meghalt, de korábban ő is ö, felvételeket rögzített. Ö, el, és annyira reagál is erre a szivárogásra, milyen érdekes, hogy reagál rá, hogy, hogy amit mond, az jól van és úgy van. Valóban, egyetértek én is vele, hadd mondjam el, hogy egyáltalán nem nyugtatott meg az, amit mondott. Azt mondja, hogy a választás után, amit hát gondolhatjátok, hogy kinyeri, hát természetesen a nép. Szükséges egy médiabirodalom kiépítése. És, és akkor így elgondolkodtam, jaj, ez, ez nagyon szörnyű, mert képzeljétek el, a húsz éven keresztül a baloldal médiájában vagy, és így tapasztalod azt a mérhetetlen közömbösséget. Tehát én a Magyar Narancstól indulva, Tilos Rádió azért, hú, egészen hiába vagyok ilyen fiatal, mint a DiCaprio, azért már rettenetes múltam van, belegondolok, hogy teljesen természetesnek vette nagyon sokszor a baloldal, hogy az ő szellemi holdudvarába tartozó újságírók, ezt belső meggyőződésből is csinálják és megírják. Így is van. Csak elfelejtették azokat a modern média szabályokat, amelyek nem elégséges abban, hogy mondjuk a juzlaciba megbízom. Fölépült a jobboldali médiabirodalom, mérhetetlenül nagy, hatalmas és erős, ebben szemben pedig nincs semmi bal. Az, hogy van a klubrádió, azt köszönhetjük a benne dolgozóknak, Istennek és Orbán Viktornak, de hát hadd mondjam el, hogy, hogy leszámítva egy-két embert, akikbe mondjuk Para Kovács Imre fűz, nem hallgatom, mert halálra unom magam. Azért, és ugye nem lehet decens kritikai véleményt megfogalmazni a politikai helyzet miatt. Annyira rossz helyzetben van a baloldali média, hogy semmilyen decens jelentést nem tud vinni. Ez, ez azért tartom problémának, mert így valószínű, hogy az MTI oldalára fogunk sodródni. Tehát értsétek meg, ha egy média világ minden eresztékében a szabályozás, a törvények, ha benne dolgozók büdös és rohat, akkor ott a szabadság az elfog, el elillan. Ezzel szemben ki kéne egyensúlyozni ezeket a, a, a területeket, de egyszerűen én nem hiszem el. Nem hiszem el a millió mosaimról, Próbáltam meg, most olyat mondok, mert úgy se senki, én próbáltam Kapolyi Lászlót nagyon sokszor, mert ott ültem vele szembe, próbáltam meggyőzni arra, annyi pénzem van, mint a fene, hogy léte kell hozni egy ilyet. Nem sikerült. Nagyon sok, nagyon sok gazdag emberrel beszélgettem, és nem sikerült. Nem Igazából ö, valószínű azért nem, mert a baloldalmi média birodalom is olyan lenne, mint a jobb Vagyis nem lenne független, tehát én a, a, el tudok képzelni olyasmit, hogy valami finanszírozásában nem független, tehát balról kapja a pénzt, ugyanakkor minden másban, a főszerkesztő kiválasztásában, a, a cikkek közlésében pedig ö, tartja magát az újságírói függetlenséghez. Tehát azt is mondhatnám, hogy nem baj, hogy nincs baloldali média a birodalom, mert ha az ugyanolyan lenne, mint a Óberszowski-Bajer-félet, akkor, akkor nekem tényleg vége, akkor abba kell hagynom az újságírást, és akkor szavasztok, parasztok, épp, biztos. Emlékszem a 70-es-80-as évekbe, hogy, hogy eszembe nem jutott volna, hogy újságíró legyek. Hát nekem nem kell az, hogy egy tornatanár, akinek medicinlabda feje van, lediktálja a cikket, hogy mennyire jó volt az, az éves gabona termelés. Hát ez az ember, az ember nem ezért tanul, vagy meg egyébként is a, a, a média gö, görög szó azt jelenti, hogy átteresti. Én magamon átereztem a valóságot. Elrendezem valahogy. Nektek megmutatom, és ti pedig nézitek, átengeditek magatokon. Igen, tehát egyezt a valóságot el kell érni. Na most függ, ha nem független egy újságírás, akkor nem éri el azt a valóságot, amit már nem ér el Orbán Viktor. Tehát végig az álomkép és a valóság között kompozunk, és mondom, egyetértek vele az Árpáddal, és hadd mondjam meg, hogy nem lesz ilyen. Amikor a magyar narancs született, az hihetetlen világ volt, 90-91 környéke, Soros György adta a pénzt. Ne, hogy azt gondoljátok, hogy itt fül. Nem, egy ember. Egy ember úgy döntött, odatta a kezünkbe. Képz... Na, tulajdonképpen alig volt rólunk információ, illetve biztos sok volt róla, de ö, 12 fiatal embernek odadott egy összeget, hogy csináljatok egy újságot. Ö, természetesen aztán a Prince Gábor kivásárolt minket. Tehát nem mondom azt, hogy könnyű független médiának lenni, de miután. Ha nem változtat magatartásán a politikai baloldal, akkor, hogy is mondjam, nem sokára teljesen megszűnnek. Tehát az a dologban az érdekes, hogy én akkor is fogok tudni írni, mondjuk egy papírra betüket, hogyha sehol nem szólhatok már, vagy, vagy mind, már, már sehol nem hozzák le írása, mert én még a képességem akkor is megmarad. Míg a politikus képessége, aki kerül a hatalomban, semmivé válik. Baloldali politikai, baloldali barátaim, szedjétek össze magatokat. Nagyon kérlek titeket. És ö, most igazából vágjuk el Vincent-es zenével, még, mert van egy témám, aztán hála Istennek jön búgi.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 Na, a még a média médiabirodalom az egyetlen mondat. Képzeljétek el, hogy mekkora ez a média médiabirodalom, a Léva Jannikónak például van egy nyomtatott terméke, a magyar konyha. Szerintem fantasztikus. Tehát azért ma, magazin nyom, műfajban nyomtatott termékben és szerintem a magyar konyha. Igen, ez a, ez a decens birodalom, ahol a házasszonyának tudunk nyomatni egy, egy újságot. Hol vagyunk mi ettől? Na! viszont ö, megint kénytelen vagyok elénekelni a Magyarország, éde jó édesanyá, hogy ö, Káztil Danilát, ö, aki azért kéne tudnatok a nevét, hogy kicsoda ő, mert például csinálunk Magyarországról egy imásfilmet, és elég jól sikerült, mondjuk meg, nem kormánypárti imásfilm, van szó, szóval Magyarország másfilm, tehát nehogy megint összekeverjétek, mert már érzem, hogy csúszik össze a kettő. Ez Berlinbe, ez is kapott. A Danielának a van Berlinben egy turisztikai kisfilmverseny. Én megnéztem a filmet, tényleg nagyon szépen van vágva. Tulajdonképpen jó fotók, és szép vágáson keresztül érdekes érdekessé teszi Magyarországot. Én is elkezdtem kíváncsi lenni rá, aztán rájöttem, hogy sajnos hát itt élek és pontosan tudom, miről van szó, de ugye egy imánsfilmnek az a lényeg, hogy vágyat kell csen, és nagyon finom, finom az egész kezelése. Ez a szerencsétlen, Cassidy Danila, aki már 18 éve él Magyarországon. Tökéletesen beszél ugye magyarul, szerelmes volt, meg Kap, az életét ítélte, megint beadta a kérelmet az államunkhoz, hogy hagy legyen ő magyar állampolgár, és most is bekapta, hogy nem. Nem, nem, nem, nem, nem. Ez az elutasítás. Egyébként, hogyha meg nézni a munkáit, akkor az a, a neten látható mondjuk az Airy Mafia, vagy a Zságár klippek, a zságát ezt jobban ismerik Amerikában, mint mondjuk a videótont. A elutasítás nekem azért egy kicsit fáj, mert valahol a Szent Istváni gondolatot érzem sérülni, amely mindazok, akik Magyarország dicsőségéért dolgoznak, élnek és tesznek, azok a magyar nemzet testébe tartoznak. hát Ebben az esetben lehet, hogy ez a Danila ez tudott volna más-más filmet is csinálni Magyarországról. Meg kellett volna hálálálni egy. Főleg, hogyha figyeljetek, figyeljetek, srácok! Kínaiaknak, Zsózsóért, ugye, lehet kapni magyar állampolgárságot, akkor egy ezüstmedve az nem. Az ezüstmedve súlyba lemérem, az van annyi, amennyit egy kínainak fizetni kell. Tehát. Szóval akkor gondolod arra, hogy sajnos tényleg azt gondolom a sötétség miatt, hogy bemaporról is azt hiszik, gondolom, hogy székely legény volt. Tehát ez a, ez a. Valaha a magyarság fogalom az egy asszimilációs fogalom volt, ami annyit jelent, hogy a horvátok ugye mindig is szerettek volna bizonyos értelemben a magyar uralkodó osztály részei lenni. Ma már nem akarnak, de. De ez, ez mondom, hogy. A kicsiket elutasítani, akik már tettek valamit azért a népért és a nemzetért, persze nem annyit, mint Orbán Viktor. Az a címe egyébként a filminek, hogy Magyarország több, mint amit vártál. Tehát, és most kell a poént leütöm, szerintem most már ő is tudja, sokkal több annál, amit ettől az országtól vár. Tehát bízunk arra, hogy a 19. beadott kérvényére valaki azt fogja mondani, hogy igen. Nagyon, szerintem ez, egyébként talán ez volt a legszomorúbb történet az egészben. Csak értem én azt, hogy egy üzbéks testvérpáros egyébként, a testvérnek még vannak esélyei, hogy talán magyar lesz, az, az, az, az már tényleg nem számít. Nehogy már az üzbék gyerek számítson, amikor választás van. Most választhatok úgy teszek, mintha politikus lennék, tehát én is hazudok, most választhatok a zene és a zene között, most még elektronikusan megy, de nem sokára, ha minden igaz, a Élő Isten király császár Gál Csababugi betolja az arcát a stúdióba. Adás, sötét varázsa, hogy fogalmat sincs, mikor ér ide a vendéged. És ez zenészek esetében ez mindig, hogy is mondjam, a kritikus, emlékszem egyszer négy és félről átvált a Presszer Gábor Olályi De hát addig én azért nyomom, mert hála Istennek a, a téma rajta, a hever az utcán, vagy az utca a témán, vagy a, a lényeg az, hogy vannak tökös emberek, és van egy új stílus kialakulóban, ami nekem nagyon tetszik, tehát ez a horváthandás után Van Csura István is ö, megszólalt, kiállt, mondta, hogy van egy kék dossziéja, és egyenesen beszél, ez fantasztikus. Például megmondja, hogy melyek azok a középvezetők, akik szerint ezeket az áfacsalások ellenőrzését úgy kb. leállították, és most azért merem is bemondom, mert bírom az ilyen stílus. Ő szerint a Somos Katalina a rakosa melinda, a kedves Lászlóni, Dávida, Marianna, Csillag Dezsőné. Tudom, hogy. hogy jój, júj, júj kimondott, jój. Hogy, hogy igen, élő emberek okozzák azokat a bűncselekményeket, amelyeket, hát értem, hogy ez a több ezer milliárd, az kinek kell, de, de az a magatartás, ez a D'Antoni, Sitoen magatartás, amit Horváth András, vagy Van Csula István csinál, az tisztelet. Ilyenkor természetesen állandó őrizetet adnék melléjük, mert amik kevesen vannak, akkor mindig mindenkiben rossz gondolat felmerül, de mondjuk azt, hogy legyen ez egy népmozgalom. Mindenki egyenesen azt mondja, hogy szerintem, és ez nem a följelentések biroda, mert gondoljuk meg, hogy a vizsgálatok, az ellenőző vizsgálatokat akadályozzák meg. Tehát itt nem az árulkodásról van szó, hanem a rendszer azon patkányairól, akik, hát gondolom az országnak, nekem, a gyerekemnek, nektek okoz kárt, és ö, én tudom, hogy nem kell. Nem, pár ezer milliárd az nem olyan sok, de azért biztos, hogy ö, egy, egy örülnétek, egy havi 13. havi nyugdíjnak, tehát az biztos beleférne. Az, mert most a akkor én is kampányolok, 16. havi nyugdíjat is tudnának fizetni abból, ha ezt le, abba hagynánk ez. Tényleg valóban filozófiai kérdés, hogy mi vagyunk a világ legnagyobb áfa csaló nemzete. Mert ha igen, abban van valami szép, az, az regényi irodalomban is, amikor úgy, ez olyan, mint az amerikai filmben valahogy elhíresült, hogy a magyarok nagy csábítók. Nézzétek meg az angol beteget, vagy más filmet is a Kassablankában, mindig magyar a csábító. Mint magyar pasik, nem tudom, de lehet, hogy van benne valami, én nem voltam rossz ebből a szempontból, de ugyanígy elhíresül majd, hogy fú, és akkor közmondás lesz a négerek között, Indiában, hogy a, hát áfacsaló, mint a magyarok. Vagy, vagy, vagy kell ez a pénz. A, hírnév, a hírnévnek ára van, én inkább a, pénz, én, én a pénzre hajtanék. Viszont én a Varga Mihályt sokkal jobban kedvelem, mint ti gondoljátok, ugyanis ő azért belátta, hogy az nagyon nagy botorság, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumban intézet műhely működik. Több, több ország is méri a boldogságot, ennek a, a nagyon sok mindenből áll össze egy, egy állam, egy nemzet boldogsága. A, napos, a napsütéses órák számától elkezdve a szociális hálóik. tehát nagyon tényleg ez egy bonyolult kép, ezen szakemberek dolgoztak, és abba hagyták. Tehát ez, ez a jó hír, ez az őszinteség, hát tényleg azért, mert álmítjuk magunkat azzal, hogy Európa minket másol, meg a magyar utat követi, a, a, ez fontos, és kell is, de az, az szerintem az, az nevetséges, hogy akkor a boldogságot is kutatjuk. Tehát, hogy, hogy a magyar emberek boldogabbak lennének, hát nem tudom, miközben egyre kevesebb gyerek születik, hát én nem tudom. Tehát, és ezért mondom, a Vargában van realitás érzék. Ha szüntette meg, de belőle kinézem, hogy van benne realitás, és abba hagyta ezt a nevetségességet. Az a, azt gondolom, azt tudjátok, hogy széné van csalva már a választás, már most ugye ez a kiderült, hogy van hamisított tízezer ajánlás, de gondom nem érdekes. Tehát, hogy milyen pártok vannak gyanúsítva benne, hát Szocdemek, Hó, magyar cigány, hoho, yes, hoho, -ho. hú, gyerekek, nagyon ciki, szerintem ez az egész választás annyira ciki lesz, igen, már egyébként mindösszebb, elmegyek választani, nehogy azt higgyétek, mert nem akarom, hogy azt gondolják, hogy nem vagyok demokrata és nem akarom a jogaimat gyakorolni, gyakorolom a jogaimat, de nem, de nem nincsenek illúzióim csalt választás végeredménye. Szénétcsaltnak tartom már az, hogy a, amilyen a választási törvény, vagy ahogy kialakították a kampányt, vagy ezer, ezer sebből vérzik ez az egész. Ehhez hagyd mondjam meg, hogy minden oldalon statisztálnak ez a a muzsikálláshoz, ami a Helmeci Lászlóhoz eljutott anyagról van szó a választási csalásokkal kapcsolatosan. Azt is értem, tízezer nem olyan sok ez olyan, mint az ezer milliárd. Nem olyan sokám gyerekek. Ez azért mondom, figyelj, a száz tonna font. nem olyan sokám. Az az érdekes, hogy a bakács ezt a sok volt. Hoppá! Ezen kéne törni a felteket, magyarok, hogy mi van veletek? Mi van veletek akkor, hogyha, tehát tényleg azt mondjuk, hogyha ha valaki a, a bűnözést nagyvonalúan, nagy méretekbe követi el, akkor az történelmi személyiség. Aki meg kicsibe, az pedig bűnöző. Pedig hát felé hajlik az egész. És ebben tényleg van igazság, ha Napóleonra gondolok, vagy Stalinra gondolok. De, de Orbán Viktorra most ebben a sorozatban nem gondolok, mert nem hiszem. Itt van csak tudod mit összedumáltam itt, hülyeségeket csak azért, hogy valahogy elfegyem az időt, hogy... A közlekedés. Tud, tudtam, tudtam. És hozta a gitárját, most abba hagyjuk ezt a undorító politikai vartyogást, amit én csináltam, és akarod, hogy bejátszunk valamit, a, mert küldtél zenét is. Aha, az Amíg igen. így lecucolsz. Aha, persze. De mi az? Hát azért mondd, hogy mi az, amely hát, én nem ő, hallottam. Az a, az több fajtát küldtem, ezért hogy nem tudom, mi az, amit én először... Hát kézzel eldöntetett -e? Lehet a szólt remzának annak egyik notája például, akkor majd mondok róla egy pár szóval. Oké, okay, akkor így fogjuk kezdeni. Most Bugi megy, a, mert a technikusok nem tudnak olvasni. Így van, így van. ugye a flott az együtt. Woke up in the morning and somebody gone. Woke up this morning and you were gone. Sometimes... Better trust you to be alone To so back up and think about the things that I did told I got a feeling that my life needs a major change It's an awful feeling, everything Búgi betekergette a krokodil nyakát hmm. itt, hogy rendesen szóljon majd a gitárja, de figyelj, egyből kezdjük azzal, hogy valóban, már mondtam így a hallgatóknak, hogy én is vasárnap leültem, mert anyám fölhívott. Aludtam, és anyám fölhívott, hogy megasztár van. És az azért kedvesen beszélsz, mondtam, hogy köszönöm anyukám, Körg. és akkor jóhán már fölébredtem, és akkor elkezdtem nézni, és akkor megláttalak téged, és azt is mondtam, hogy mi durva heterok vagyunk, tehát ne értsék félre féleje. De ugyan szeretett szeretet hullám öntött el, és akkor a bugi fölhívott. És valóban úgy van, hogy egyrészt ugye érdekes módon, a Megasztárban kialakultak ilyen intellektuális érzelmi barátságok vagy kapcsolatok, mm. és hát ez a Bugival konkrétan is később is mi állandóan találkozgattunk, meg ugye a legutolsó találkozásunk pont leandor Andor Temetésen volt, ja, de majd ja, oda igen. is eljutunk. De kezdjük ott, hogy a, a Megasztárnak vége, és hát én tudom, de hogy kicsit pontosítsd, hogy Mindenki elindult a pályáján, te meg ott nézegettél. Hát az van, hogy én, én nem tudtam, hogy hogyan kell popstárnak lenni, mert én blúzzenész voltam mm -hmm. pont az előbb említett Holanda zenekarában, akkor doktor dr. Walter Lobré ez egy akustikus blueszenekar volt, a, mondhatni, hogy a kevés számú mm -hmm. a akusztikus, magyarok akusztikus blúzzenekar vezető, de, de te úgy akartál volna sztár lenni? Én, Mert érted, hogy már a műfaj nehézít teszi tult, a dolgot. Ez a vagy... szó talán túlzás, de hogy persze, úgymond az elismertségre, miért ne vágytam volna, akkor minek megy az, az, az, mely az ember színpadra. És én szerettem volna popzenével foglalkozni, és azért is mentem a műsorba, ezt így mindig el szoktam mondani, és olyan, úgy tűnik, mint ezt én nagyon jó kitaláltam volna, de, mm -hmm. de ez tényleg így van, hogy, hogy, hogy nem mondom, hogy az egyéb járulékos előnyök, amik általában az embernek eszébe jutnak, azok engem nem érdekeltek, de elsősorban a. Na, de én pont a kompromisszumot akartam ak ak ak ak ak ak kipróbálni magam, hiszen én nem csináltam korábban ilyet, uh -huh. viszont nyácsorgatva néztem azt, hogy, hogy milyen jó számokat lehetnek neki, és valahogy nem volt arra módom, hogy ilyen zenekarhoz csapódjak, uh -huh. azért, ahol olyan általam kedvelt, nem kifejezetten szűk értelembe vett blúzenéket játszak, hanem, hanem olyan, ami uh -huh. sok minden érdekelt is, hogy kipróbálja magam. Ebben nem is tudtam egyébként, hogy ez hogy nekem majd a fog, fogja sikerül, amikor bekerültem a műsorba. Tehát igen, te neked a Megasztár alatt derült ki magadról, hogy ének ez vagy, ugye? <gül> <gül> hogy ahogy jól mondom. Így van, így van, így van. Ö, így van. Na, de, ö, Eleve alkalmas lettél volna a pop szakma kompromisszumaira, mert én azért ezzel kapcsolatos kételém vannak. Tehát azért tört, hogy ez úgy, mint egy iparág, úgy töltődik, hogy abban ö, sok kompromisszumot kell kötni. Az a helyzet, hogy így a. Most ugye mondhatom, hogy pályafutásomnak, hogy kb. 22. évében ö, már állítottam arra a szintre, hogy, hogy most már végképp nem tudom, hogy mi a helyes. Uh -huh. És, és egyáltalán nem tudom, hogy, hogy nekem olyan popsztárnak lenni sikerült, hogy az lehetséges, lehetséges, lehetséges út lett volna. A mi, mi, mi véleményünk szerint, hogy mi a zsűri voltunk, mm. igen. Hát mi igen, azt képviseltük végig, igen. Persze, de, de hát nek, nektek kötelességetek, úgymond, hát hinnie be. Az, hogy a, mi az, hogy na, az a, a popzenét és a fakadó popzenei szereplőt maradjunk ennyiben, vagy előadó, az nagyon széles értelemben, tehát a Kis Tibi is popzenész ilyen értelemben. Tehát azért a te a popon belül azért a Kis Tibi lovasi vonalra gondoltál volna. Nem a konkrét zenei merítést tekintve, de egy az alternativitás. Azt mondom, hogy az ugyanúgy része a popzenei. Kinek a koncertjén ugrának a legtöbben, akkor az mitől nem pop? Uh -huh. Az po populár, tehát népszerű. Igen, igen, igen, igen. Mikor, mennyi idő volt, még rájöttél, hogy elámélkodtad az időt? Ö, tehát több év. Több évig hmm, elámélkodtad. Uh -huh. Az a helyzet, hogy, én, hogy én, ugye, én nagyon idősen kerültem oda a többiekhez képest, és ebbe a szériában én akkor, akkor én, volt, én voltam magasan a legidősebb, a három évvel, de gyerekharcod van, mondjuk ki gyorsan, hogy nem nyomasztottad őket az, az öregségeddel. szerveim azor akkor, akkor is már 35 Aha. évesek voltak, amikor a... a de itt tíz... nem, hogy fáj már Nem, nem, egyáltalán nem. nem hmm. Lehetett ezt tudni. Minden adásba kiírták az Inzertre a nevemet, hmm. hogy Gál a hmm. 35. Csak, hogy... Én ma volt, amikor mondta, hogy hopp -hop, 36, mert már az Aha. még a tavalyi adat, hogy 35 Aha. vagyok. És az akkor, tehát, hogy, hogy ö, vigyáztam. Tehát, hogy én a... A fiatalnak kell lenni? Ö... Mert a figyelmédiában én... igen. Tehát az tényleg olyan nevetséges a híradó, hogy 20 éves csajok olvasák olvas föl igen, a klímé ideket. Igen, irigylem egyébként az amerikai híradókat, ahol, ahol, ahol ilyen, ilyen elegáns, öt, vagy decens idősebb hölgyek és urak vannak, és egyáltalán nem kell Úgymond, hogy a 5 évesen már azt éreztél, hogy túlkoros vagy? Nem nem, nem, nem erről van szó, hanem most elmondtam Igen. azt, hogy, hogy, hogy, hogy ez ott tény volt, hogy én a, abban a szériában legidősebb voltam. Jó, Sőt, tény, az, a, hat, a hat sorozat alatt is a harmadik uh -huh. ö, legidősebb voltam az összes versenyző közül. És az biztos, hogy én nem, tehát úgymond, ilyen. Ö, ilyen tini faktor, meg ilyesmi, az, az biztos, hogy tehát az nekem jó, nem, nem, nem, az nem már nem, Az áll. már nem annyira De, működik igen. az én esetemben. Tehát én arra hiába számítok, mondjuk az én sorozatom ugye a akkori ilyen, ilyen értelemben favorizált, és most egyáltalán nem, hogy úgy érezze valaki, hogy ezt rossz értelemben mondom, mert semmi, semmi bajom egyáltalán. Ezek és akkor nem volt velem, most nincs bajom. Jaj, Ezek zebrapintek, ami használjuk, hogy pacsírtak. Nagyszerű, hát í? igen. Szegény ember főz. Na és hogy a, a, a Pajcsótomi, ugye Bálintádám és, és Torres, volt, voltak ilyen értelemben kiemelve, aki, és ő neki tényleg is volt, volt ilyen úgymond vonzerejük, Na most én, én se alkatilag nem vagyok alkalmas Igen. erre, se a koromnál fogva, még akkor is, hogyha, hogyha, hogyha fiatalnak nézek ide, Igen. mindenki tudta, hogy én nem idősebb Igen. vagyok. Igen. Ezt mindenki tudta, ez nem volt titok soha. Már annyira nem volt titok, hogy, hogy, hogy ez egy ismertény volt. Mm. Nem csak nem titok volt, hanem ismertény. De mondjuk azért arra jó volt, hogy a nevedet beütötte az emberek. E, hát nem? Persze, persze, persze, de... a semmi gáz nincs. Nem, az, az, ennek van jelentősége, mert mm. gondolom, nem tudom, de azért vannak fellépését meghívási, de az abban mm. csak segített valamit a meg nem? Ö, ö, nem? De, de igen, segített, de örökre ez nem tart a mm. Illetve ö, az a helyzet, hogy így a... Ö, nyilván a, ennek a sorozatnak, de hogyha az RTL-es faktor nézzük, az ugyanaz, mm -hmm. tehát nem erre van kihegyezve, ez változott. változott tehát ez se egy, egy állandó megítélés alá tartozott. Tehát, hogy könnyen meghaphatta az az ember, az illető, hogy, hogy hát figyelj, tehát, ahol, ahol ezek a zenekarok vannak, és most az előbb említetteket mondom, és a rengeteg társad, akik a fesztivál headlinerek, azok között mondjuk egy ilyen rendel a hátad mögött, még akkor is, ha tudjuk, hogy te nem olyan vagy, mert én mi ismerünk egyébként, uh -huh. az hát nem mi nekünk van esetleg negatív véleményünk róla, uh -huh. vagy rólad, hanem, hanem attól tartunk, hogy a közönség nem fogja fogni. Hát ez ilyen, meg az én cikké is, ezért, tehát, hogy te. Tehát így Aha, az tehát nem egy, mindig lehet közt a padalán. Nem, lehet mindig, nem, nem mindig, nem mindig, nem mindig ne. annyira varó ez a dolog. Világos, mert tévé attól nem intellektuális. Holott intellektuális dolgok is vannak a tévében. Persze, persze. Igen, uh -huh. Nem, ez, érde, ez érdek érdekes. Szüle... <laughs> hát, szüle... Figyelj, nagyon igaz, amikor emlékszem, a Kovács Zoltán a Magyar Értésíró főszerkesztőjével a... lejött utánam, és az utcán ordibáltunk egymással. Uh -huh mert ő azt állította, ha én bemegyek a Megasztárba az életi sírólom rovatvezetőjeként, akkor nekem értelmiségiként végem. És kézzel most utólag be, be is hogy igaza volt. Uh -huh. mert, mert az olvasás a kód miatt, tehát én... én Ér te maradhatsz értelmiségi, tehát olvasó ember, mm -hmm. meg továbbra. saját kedvemre. Igen, hogy <gül> végül odáig a saját kedvemre. Olyan művet -e közben, meg minden nagyon de, de a, tájékozott. és de az én olvasatomban törül... én egy celebb leszek, és tényleg azért mondom, hogy, hogy ez, ez neked két oldalról ezt. -e. Cinkézős ország vagyunk. Igen, hát így, hogy ország. Még Anélkül, hogy bármit is tudnák valamit, valakiről konkrétan. Nem tudja az ember hova tenni, hogyha nem tudják hova tenni, hogyha valamit rá nem ragasztunk, hogy ez, ez egy ilyen valaki. Az, az engem legyugazott korábban is, hogy, hogy te közben ugye a bankszférában is dolgoztál. De figyelj, általában mindig komoly embernek tekintik azokat, akikre pénzt bíznak, hát, uh -huh. nem? és öltönt viselnek. Kicsit úgy érzem, hogy tehát azok közé tartozol, akiknek ilyen falsz, Képzete van a bankszféráról. Igen, és ezt akartam, hogy, hogy, hogy, hogy én egyáltalán nem abba a szegmensében dolgoztam, amelyik Aha, is amelyikben, is. Amelyikben kifejezetten úgymond a szó szerint pénz biztak volna. A banki munkák, munkaköröknek a elég jelentős része, annak konkrétan úgymond a olyan jellegű pénzmozgáshoz, ami, amiben, amiben üzleti döntés a, szerepel, az semmi, semmi, de semmi közben. A, hát én, egy, én egy hivatalnok voltam, tehát én lehettem volna, hogy akár egy állami a, hivatalnok is, vagy egy, ez egy, én egy magánhivatalnok voltam, vagyis hogy a magánszférának, egy vállalatának de, a hivatalnoka. Kész. Na, de hogy tudtál visszamenni belé? Ez olyan, hogyha az ember megégeti a tűz, akkor a, a sebek az arcán látszanak. Ez így van, és nagyon-nagyon, és tehát tényleg akármennyire egy fegyelmezettséget próbáltam magamra erőltetni, ezért ö, uh -huh. azért nem, tehát nem... Nem sikerült a Hogy bennem egy feszültséget uh -huh. kellett, kellett, kellett, hát kellett. Igen, onnantól már nem lehetett bántani. Nem, nem lehet. lehet, nem lehet nem. Tehát, mert hogy én tudom azt, hogy én, hogy én akkor én már 13-14 éve folyamatosan játszottam, és, és, és sokat koncerteztem. Kifejezetten oh, hát... Még pedig a, a, a mindenfajta körülmények között uh -huh. pozitív és negatív. De külföldön voltam, jó helyeken voltam itthon, és külföldön nem jó helyeken, Igen. és itthon is voltam jó helyeken, a kettő közötti, uh -huh. közepesen, kicsit viszonylag jó, kicsit, ez már eléggé bacak, olyan uh -huh. is voltam, meg nagyon rosszon is voltam, nem fizettek ki, olyan is volt, hogy lehánytak majdnem, olyan is uh -huh. voltak, mindenféle. Ez ez az ember így az a minden, hát, megérik. Így, így van, hát, hogy a... Lehánytak. Majdnem, majdnem. Ma Erdős Kaffé nevű helyen uh -huh. ott majdnem lehánytak például, hogy zenek, úgy nem csak engem. De te, de te jól nem mozogsz, te. én, én nekem tetszett, hogy táncoltam. Az a helyzet, hogy, hogy akkor abban az időben még a, a dr. Walter zenekarban voltam, és ülős banda voltunk. Tehát még uh -huh. szék. Később lett ez a felálló, de még velük is csak uh -huh. a, ennek a tíz évnek. Tehát a. Abbi... Ellen. igen, Igen. Uh -huh. Igen, a répák elől. Uh, a... Azzal, hogy a, a, a benned lévő feszültség nem tette lehetővé, hogy hivatalnok legyél, avval viszont egy súlyos ö, következményt vettél magadra, hogy, ö, hogy akkor máskéjel kell finanszírozni az életedet. Így van, így És hozzáteszem azt is, hogy bármikor, és ez a mai napra is jellemző, igaz, hogy bármikor, mondjuk bárki a társadalom közül menjen el, egy ilyen általános állás interjúra, bármilyenre. Tehát nem, nem egy valamilyen... Mentél erre. ilyenre? Hát én persze, hogy nem. De miért nem szereted magad? Hogy nem szólt senki? Hogy itt nem, nem, a, nem akkor, hanem később. Aha. Tehát amikor, amikor én voltam, kaptam egy, kétszer is kaptam egy gyönyör leépítést, uh -huh. amin, amin keresztül voltam, én voltam állási is is olyan, olyan, nincs, uh -huh. olyan nincsen az, hogy az vagy nem. Nagyon számíthat arra, hogy, hogy valamilyen szinten ismerik. Tehát uh -huh. én nem leszek az, hogy valaki bejövök az utcáról, igen, igen, mint igen, egy igen. senki, és semmit nem tudnak rólam, és ami ott, ami ott történik, uh -huh. azt gondolják, hanem, hanem ah, ez, miért akar ez, most miért akar egy állásba? Az biztos, hogy, uh -huh. hogy ez csak a parkoló, ízé, tehát ezt uh -huh. nem is gondolja komolyan, ez ilyen, ez ilyen, hát lehet, hogy nagyon rendes látsz meg úgy most itt, itt ilyen, ilyen képét mutat, nem tudom, mi van a fejükben, persze, uh -huh. de csak hogy. Igen, igen, hogy igen. Ez, ez, egy, ez egy handicap, ebben a lehet, lehetséges handicap. Csak azt mondom, hogy, hogy, hogy ezeket az oldalkat nem szeretném egyáltalán eltúlozni, de, de hogy ez ugyanúgy része. Megadom az, az ennél, nem lehet megélni, vagy meg lehet élni? Hát ö, van, akinek meg lehet élni. Ja, jelni, igen, bocs, nem. De... Hogyasanyom, ilyen blues, swing... Pop zenésznek, aki független, annak meg lehet élni. Hát de nem me me meg, meg lehet élni, de az, azt mondom, hogy ő inkább a az mondani, szolgáltatóiparban értem uh -huh. ez alatt, hogy ilyen alkalmazott, alkalmazott zennést csinál. Tehát ez, ez a rendezvényes esküvős és mert... vagy külföldön hasonló még Mert a jazzes barátaim elmennek, ha nem tudnak mit tenni. Én nem mennék. El. Jó, jó. A, a, én, nekem, én nem zsenált nekem. Jó, búját, jó, szerint, jó, de hogyha... figyelj, azért egy esküvőn vagy egy milliómas partén. úgyis csak azt tudom adni, ami Amid, lényegem. A... <laughs> uh -huh. És hogy, hogy, tehát én... Nem is fenének várnának el tőlem, uh -huh. mondjuk uh, Szécsipál, vagy Máté Pétert, vagy valamilyen ilyen magyaros, uh -huh. vagy magyar nótás, vagy, vagy ö, olyasmit, amit most nem, se, egyáltalán hogy félrejtésesen, nem egyáltalán semmi semmi hogy a kökény Attillának, mondjuk a profi, amit vőben, uh -huh. a, ő abban a abban, uh -huh. a, abban a, Úgymond a legmagasabb minőséget tudja hozni például, ahogy egy ilyen folyamtársamat mondjam a későbbi szériákból, hogy, hogy nagyon, ő, nagy, ezt nagyon jól tudja csinálni, de én, én ezt pillanatok alatt kiderülne, hogy kilógaló láb, tehát hogy, hogy nekem nem ez való, de attól azért én még egy csomó helyen simán el tud. És én mondjuk elég híres is vagyok a, a hajlit, hajlékonyságomról, tehát hogy én nagyon sok mindenkivel tudom nagyon jól megtalálni, zenei értelemben hangot, a hangot is, és erre, hogy erre, mondjam, ezt elég számosan be is bizonyítom, tam és bízbe bizonyítom mai napig is. Bizony be most is. Ja, jaj, de jó, hát. Élő, élő bemutató mutató, pacsita ös bemutató, Bugi! Fodor tapsot hallottatok. Gyere be, most már értem, mert lebuktál a hallgatókáját, hogy adás közben bejössz, hogy... Ö, ö, és még iszok is, is. És még iszok is, is. Jó, most már kimehetsz, csak azt akartam, hogy a hallgatók is tisztában legyenek az adás szabályaival, hogy ö, ö, ö, ö, most azért többféle zenei formációban játszik. Légy szerint sorol fel, és tágítsuk a tudatot most ö -ö. a magyaroknak. Ö, kezdem azzal, amit elhangzott Hogy már. találkoztál a maszkuráikkal például? Az azért érdekes szám... Velem maga? találkoztak. Képzeld el, a maszkurá... maszkuráik már nagyon régóta föléptek a Tilos Lárióban, amikor még mm. nem voltak híresek. Nem, nem, ez tényleg az annyira örültünk, tudod, hogy kiszúrtuk még jó fiatalon, hogy átjöttek Romániából, és aztán most meg látom, hogy a gitárosával együtt. Így van, így van, így van. Igen, tehát, ha, ah, igen, a Csabival együtt nyomjuk ezt, a, ezt a, a zenekart, a krémdala popot, de azt kell ez, ez, ez mondanom, hogy igazából nem én vagyok itt a főkolompos, ha bár én vagyok elől, uh -huh. és látszólag, mintha én lennék a zenekarnak a vezetője, korán sem így van, hanem, a, hanem pont a Kertész Csaba a maszkurat és Tücsökre uh -huh. a zenekar gitárosa, a, mondjuk így a zenekarnak a szellemi vezetője is amúgy is, e, és a maszkora zenekarból Boros Gábor Nagybőgő is a uh -huh. másik résztvevő, és van, aki, van egy harmadik van egy olyan harmadik tag, aki, aki szintén gitáros, és nem tag ilyen, egy, egy ilyen uh -huh. formációnak sem, Kö Kövér Kristófnak hívják, viszont ilyen wushu versenyző, és ilyen világ és Európa bajnok uh -huh. nem tudom, hogy arany ezüst, de ilyen nagyon-nagyon nagyon előllévő. tehát ez ilyen, a... ez ilyen kung ág, ah, és ilyen ennek a művészi tehát külön biztonságérősséget nem használtok. Igen, igen. És ki nem nézném így elsőre belőle, de ugye ez tényleg így van. és hogy találkoztatok? Remek és Nem, nem, hanem Kertész Csabi, ő egyszerűen direkt engem megkeresett egy ötletéhez, ez a fajta zenekari ötlethez, amit mindjárt elmondok és hogy ne legyünk igazságtalanok, hogy még egy moszkurás tag van a zenekarban, földesi Attila, aki az ottani dobos, és ő pedig leginkább ilyen vasbord ezen a hullámlemezen játszik, nem a hagyományos dob felszerelése. És így vagyunk öten. És ez a zenekarnak az a bukéja, hogy, hogy a Kertés Csabinak én óriási szerelme a úgynevezett Manus Swing, vagyis mm. az, a, amit a Django Reinhardték játszottak a 30-as, 40-es években és később uh -huh. is, és aminek, hogy ma is Franciaországban egyébként egy uh -huh. elég szép követői tábora van. Utálasz, és én se utálom, én is uh -huh. utálnám, sőt, csak nem vagyok annyira kiművelve belőle, de azért... django de azért... Akkor kevesebb újja? Így van. Csak igen, mondjuk igen, a hallgatóknak, igen. akik sőt, hogy van egy Van egy kanadai zenekar, egy francia-kanadai francia -kanadai zenekar, a, a, akik világslágereket dolgoznak fel, ilyen pop aha. világslágereket dolgoznak fel ebben a stílusban, és ők Last Fingersnek hívják, és ez emiatt, aha, hogy elvesztett újak és emiatt, emiatt a Django-ra utalva. Na és most ezt az ötletet magyar viszonylatban valósítottuk meg, mint ez a Last Fingers, hogy mi 90-es évekbeli döntően dance popslágereket, tehát soronám Orsi, lemegy a nap, ez a legújabb slágerünk, a Hip Hop Boys, a, a hegyekbe fenn. Fú, ez nagyon pervez. Ez nagyon pervez, és ebben a stílusban játszuk és, és, nég, mik, mik, és mik, akkor mik, van mi? a TNT-től a bolondak csak, is, csak rongyá, rommá játszott slágerek vannak, csak kizárólag slágerek. ilyenek, E, akkor, szónyai, akkor, röhögi, a. akkor keresztül e, hozzátok. vagy túl vagyunk szok? már rajta, tehát, már túl vagyunk, túl vagyunk, túl vagyunk rajta. rajta. E, meg le, és és vanami. És komoly ilyen jazzkörök vannak ezen. Úgy értem, uh -huh. hogy olyan harmonizálások, tehát hihetetlen. Uh -huh. És egy rázás, meg minden, és én is egyébként kettelni szoktam, tehát valami köröket szoktam uh -huh. magamnak így vindikálni, és akkor én ott nyomok ilyen mindenféle dolgokat. énekben. én, én ott csak énekelek, és. Még a Soho ha uh, túl is van egy számunk, hogy az éjjel soha nem érhet véget Aha. például. De, de, de van és Shy, guys. Shy Guys. Shy Guys, egy Guys számot feldolgoztunk, a, a, a Hello című óriási uh -huh. slágerüket, aminek a ugye Shy a kozó volt a, a producere, és éppen ezért... Soha nem felejtjük el. Soha nem felejtjük el, de most ezt, mert ezt mert emléket most még jobban beégetjük a magyar lakosságnak a Jó. fejébe, mert hogy a, a représz, ami uh -huh. szerepel ebben a, a számban, az maga a Koz Elő, és ez a videoklipben is benne van így. Uh -huh. Tehát az új, egy újonnan felvett anyag, ugye ő szerepel ebbe a videóba. Hol lenne ezeket hallani? Ö, ezt most ö, egyrészt a cremedalapop, cremedalapop.hu oldalon fent van egy ilyen kis demónk, amit le lehet tölteni meg online megalakni, és van egy videócsatornánk, Facebook oldalon, amin, uh -huh. ahol ezeket meg lehet nézni. És ö, vagyok, most veszprémben fogunk a, a Grand Canyonban játszani, másodikán, uh -huh. de például a Borneo nevű ö, ilyen jazzes, bor, bor, bor, bor, bor, bor, bor, ilyen, ilyen elegánsabb helyen fogunk szintén játszani, ahogy emlékszem, 12-én, és aztán a Kobuci kertben majd más Május végén, meg. Ez nem mond, Igen, igen, igen. E... Tehát ez ilyen hegy, lehet minket, a lényeg az, hogy minket lehet igen, igenis élőben uh -huh. látni, és úgy néz ki, hogy egyre többet De egyébként. Körülbelül egy éve, még nincs is egészen egy éve, hogy a próbálást elkezdtük. Tehát még nincs uh -huh. egy éves zenekar ilyen értelemben sem. Na, tehát akkor most egyre. A... hogy a Péli át, mondaná, átmegy? Átmegy a közönségnek ez a. M Ö, már, már, tehát most már elértünk arra, amikor tényleg volt ilyen, hogy ilyen, ilyen üvöltés. Aha, tehát na, már lereg, ez már Ez Ezzel Ez a, kal kalocsán a, kalocsán a napközi sörőzővel játszottunk. Igen. Közösen a maskul az a nekarral, és, és és ott volt. Lesöpet, igen, jól. igen. Aha. Na és hát én felmentem a bárpútról táncoltam meg minden menet közben a mikrofonnal. Na, akkor ez az, akkor egyik, ez az egyik. egyik. Akkor igen. van egy, van egy, egy másik a több közül van egy olyan formáció, amit soul, soul trams néven neveznek. Az egy ilyen saját számos soul funk, blues mm -hmm. alapú soul funk, ilyen kor, karcos, koszos mm -hmm. zenét játszó banda. Na most az a helyzet, hogy ebben a főkolompos és úgymond szerzőtársam is egy egésznek a ilyen ideológiai nagymester rajtam kívül Balahocki István pilú, mm -hmm. aki egyébként reklámgrafikus. É, és, de részt vesz benne Fifi, aki a Fifi, aki régen a Palermo zenekarna, a Palermo Bugigennek volt a dobosa, de azóta a Franktől a dzsambalajáig számos bluespot zenekarban, csomó mindenben volt, van és a és billentyűn pedig, ben, főleg Gorgonán, Benkő Dávid játszik, aki a Pannoni All Stars uh -huh. orkestrának az, az egy, egyben, de a Subtones ilyen jazzfang zenekarban is benne van. Valamint, valamint van még egy gitárosunk, egy, egy nálunk mindannyiunknál jóval fiatal, parangozó sebestyén, akinek most egy ilyen derült égből nevű formációja, jön uh -huh. fölfele, de most egy, uh -huh. alakít, még egy pandát vettem észre, de ezt erről nem beszéltünk személyesen, csak a Facebookon láttam, hogy Szex szímen van egy újabb zenekarod de, de, de például volt de. neki egy egyből gombol trió, tehát az, gombol. Gombol, egy ilyen bandája is, ami, ahogy mondjam, ez a két zenekar, valahogyan emlékeztet Aha. egymásra, de hát ezből áll az a zenekar. ez. ez, ez kettő. Ez kettő. Ez egyébként ez olyan, hogy ilyen nem nagyon ö, játszik ilyen fajta zenét s, ö, rajtunk kívül Köszönöm. más, ö, de ezt, el, nem, ez eléggé el szokott fordulni azokval, a én benne vagyok. A harmadik, az, a Mississippi Big Beat, az pedig egy ilyen, ö, hogy mondjam, Daily Blues, Delta Blues, a Mississippi Igen, Blues Igen. banda keverven elektronikával. <gül> ö, ezt Olá Andor alapította, aki a doktor Walter Zenekarnak volt a, a, a harmadik a vezetője, és hát ilyen koncertszervező is egyben, egy érdekes figurája a magyar életnek és hát ugye, hogy így utaltunk már rá, hogy sajnos uh, tavaly decemberben elhunyt, és... A és szépen játszott igen, igen, igen, igen. És, és játszottunk, a, volt egy ilyen emlékkoncert a gödörben, és ott azon is fel voltunk a Big B-tel, és hát ott folytatjuk egy, tovább. Két kérdés. Az egyik, hogy a feleséged mit szól ehhez, hogy ennyi helyen zenész, mert akkor lát azért? Nem, apa, nem olyan... Nem, így van, hogy hogy van Éva a barna igen igen, igen, igen. És, hát, ö, nem... A, tehát nincs... Egy zenekarral is lehet sokkal többet koncertezni, mm -hmm. mint amennyit én ennyivel koncertezek. Ja, <laughs> és és én ezt, én már csináltam annak idén egy zenekarral is koncertez sokkal többet, mert ugye a, a, a 90-es évek első felébe, közepébe, de még a második felébe is, azért, azért akkor még nagyon lehetett hasítani. Így, így sok rengeteg koncert, mm -hmm. nagyon sok kellett. Hát így már gondoltunk arrahoz, hogy végig gombos tűzünk egy, egy ilyen egy, egy, egy Magyarország térképet, és mm -hmm. az még nem is lenne elég. Hogy, hogy hol jártunk, és az uh -huh. elég sűrű lett volna. Na, tehát akkor ugye Mississippi Big Beat az egy ilyen van, majd igyekszem, majd valahogy időt szorítani arra, hogy, hogy arra is hogy, hogy legyen Andor emlékére? Emlék hát például, például így Jó. is van, hogy a harmonikázik ebben. Ahogy a dr. Walter Andalobrik közben is. Ugye az a baj az Andor halálával, hogy nagyon kevés olyan ember van, mint ő, aki azon törtem magát, hogy másoknak koncerteket hozzon létre. Hát persze, persze, igen. Így van, így van. Vagy, vagy ismer sokat? vagy most, Tehát az az ő halála az azért, azért is, tehát azért a Mississippi megy tovább, folyik tovább? Hát folyik, folyik tovább, de hát ugye úgymond a... Hannibal Edwards is meghalt, és uh -huh. mégis valahogyan mennek tovább. Tehát mindenképpen az biztos, hogy egy, egy egészen különleges figurája. Nem is az, hogy most milyen koncertet uh -huh. hozott meg, nem, hanem, hanem egy nagyon-nagyon sajátos, és hát így, szerintem van annyira különleges, mint a, a maga nemében, mint amilyen másfajta képen mondjuk a Tibi például. Igen. De nem, nem összehasonlítva, hanem uh -huh. a a sajátosságot, szűkukat kiemelve, hogy, hogy, hogy ilyen, külön, ilyen külön kis kontinens, mint, mint ne, a két ember. ki most azt az időt? Hát próbáljuk meg, persze. És? Azt az, az, tudják a fiúk? Hát hova? én próbáljuk meg. A, a, most már egyébként a petőfőben nagyon remekül forgó képraként címünk. Betörtél ott. a petőfi -re. A Az elő a, a, a... a egy másik száma, amit szintén elhoztam, az, az már 50. látszáson túl van például. Fúl, hát hmm. akkor van remény. Keep rockin', mama. Keep rockin', mama. Keep rockin', mama. There ain't nothing to worry, ain't nothing to worry about. You and your good friend, we're breakin' laws tonight. Keep messin', mama. Keep messin', mama. They keep messing bummer Till the police come Till the police come around You and your good friend You'll have a little ball tonight Don't stop groovin'. Don't stop groovin'. Don't stop growing Shake all your clothes Shake all your clothes and now You and your good friends will have a little ball tonight Keep rocking, Keep rocking mama Keep rocking mama Keep rocking mama There Ain't nothing to worry Ain't nothing to worry about Breaking love tonight Don't stop grooving Don't stop grooving Don't stop grooving Shake all your clothes Shake all your clothes And now You and your good friends we we'll have a little ball tonight Ez egy teljesen eredeti dolog, ami hát nagyon Magyarországon biztos, hogy nem játszák. Tehát egyrésztről az, hogy vannak még ilyen avangard elképzeléseid, egy-kettő, hogy meg hogy tudod még mindig megőrizni a zenél és örömét a, az a koncertekből? Most ugye már válaszolok én. Tehát hogy az első kérdésem, hogy... Ö, Ugye a bugival az is baj, hogy egy kicsit intellektuálisan áll hozzá a zenei kérdésekhez és problémákhoz, és érted, most nem akarok senkit megsérteni, de sokkal egyszerűbb nekem Verával, vagy bárkivel mással, aki, a, aki nem ilyen típusú. Hogy ez tudatosan építesz ilyen különleges projekteket, vagy csak egyszerűen ez már megint a sorsod? Hát szerintem kisebb részben sors, nagyobb részben tudatos. Uh -huh. De ezt most hasaltam egy kicsit ezt a, kérd, ezt a választ, Tehát, mert, mert nem mondott, gondolkodtam itt... rajta, de mert Franc tudja, de ugye elsőre ez jut eszembe. Tehát azt mondjuk, hogy ez a zene, ami egy, egy koncerten megjelenik, ugye élő zene, elektronika, uh -huh. sok minden együtt, ez... Ö, ö, és, és már játssz Petőfi, tehát ebbe a pillanatban nem igen. jó a kérdésem, mert azt szeretném mondani, hogy elindult az, afelé, az út felé. És hozzátenném, hogy a hamarosan, ha jól tudom, április 4-én az Urániában a Titanik Fesztiallán bemutatandó Fekete Leves című filmben hoppá, hoppá. ott is szerepelni hoppá, fog hoppá. ez a dal. Ez még, a még... Filmzenelet belőled? Így van. És, sőt, még egy számunk be kerülni, elesről, a... a Novák Eriknek ez a Így van, a pontosan, amiben a Szabó Simón, Nagy Zsolt, a, ők a, uh -huh. a fő, fő alakok, de még azt hiszem, hogy a Vágvölgyi B is szerepel benne valami valamilyen... <laughs> Tehát, hogy benne ker, bekerültünk ezzel a számmal, egy másik Mississippi Big Beat számmal, uh -huh. és a, ami a legelőször ment most a beszélgetés alatt, a Bialón című szó Trump's notana, hogy az is benne van, legalábbis az én információm, szerint uh -huh. pont ma beszéltem, hogy végül mi az, ami bekerült, és, ú, és ezekről tudok, és hát remélem, ez most már tényleg a végleges... A végleges ez azért nagyon rádod. jó hír. Én tényleg a tilos radiós hallgatóim tudják, hogy soha nem értettem, hogy a magyar filmé nem használja a magyar zenéket sokkal <tos> nagyobb <tos> arányba, egyszerűen jók, Másrészt pedig a, egy film kar nemzeti karakteréhez mindig tartozik azt gondoljuk a franciára, a boomra, mm. például, hogy, hogy ez nem létezik zene nélkül. Ez csak jó hír? Igen, igen. Jó, csak legyen a film jó, most már csak azért izgulunk, érted? Megnézzük a bemutatón valóban. A, a, az, hogy megmarad a zene örömmel, az egyszerűen benned van, és ez nem ö, csordul, tehát nem fogy el? É, egy, mondjuk Péter, tudnál nem írni, tak soha többé. El tudom képzelni. Igen. Uh -huh. El tudom képzelni Lehet, azt az összeget, amit a letesznek. <gül> tűnod, -tűnod, azt mondják, hogy figyelj. Egyébként itt érdekes, mert egy millióért biztos, hogy nem mondanám azt, hogy nem írok többet. Uh -huh. Nem tudom, mekkora ez az összeg, ezt lát kéne, gondolom. Uh -huh. 50 milliót már nem is tudok fölfogni. Uh -huh. ez csak csak a, boldog, a boldogtalanságnak na nagyára van. Uh -huh. <gül> ezt, ezt Igen, igazad az ember végül is nem hagyhatja. Én, én, én kis csecsemőkorom ott a zenével uh -huh. vagyok körülvéve. Vannak nem... ellenére, hogy, hogy a családom nem zenei. Tehát, hogy nincs, nem tudok senkiről, akinek úgy hmm. különösebben közelett volna hozzá. De ez mindegy, ez csak egy, hogy nem azért, hogy... hogy mindenki Otthon jó. szoktál zenélni? Otthon szok, szoktam, de ilyen halkan is magamnak, de leginkább, tehát meggyakorlok valamennyire persze. Azt de jó, is. mert fontos a gyerek zenei nevelés. Igen, igen, igen, igen. Igen, meg felveszem, és táncolunk számukra. Én is lehet, hogy Siri a me Bence, meg... Me Én meg énekeltem. Will a ghetto boy out on the ghetto street? What you gonna do when you grow up? Ja, you have to ten. face responsibility. Finom puha. <gül> Finom Fino puha, puha, Dani Hetoveno, tehát így is van. De képzeld el, olyan érdekes, hogy a Bence-t leviszem Szerbiában, a, és ott a turboforkot hallgat. És érdekes módon a gyerekek nem ijednek meg tőle, pedig azt hinné, hogy tudod, amikor verik a dobot, meg fújják, borcalmas az egész és ott áll döbbentem. Tehát hát, a, a gyerekek felfogókért azt mondom, hogy nagyon nyitottak a gyerekek. Voltam, volt, volt már koncerttel, már tavaly, és tátott szájjal bámulta, és aztán ősszel voltunk egy esküvön, az esküvő zenekartól, tehát így üvöltött, hogy el akartam vontatni onnan, uh -huh. de, hogy kivisszünk, kimegyünk a levegőre egy kicsit. Annyira, annyira pozitív értelme, sokkoló élmény volt neki, és, és, és most a Tavaly kapocs amikor játszottunk a mind a Szoltremszel, mint a Mississippi Big uh -huh. Beat-el, mind a kettőn ugrándozott lent és imádta. Tehát így ennyi. Én is abba bízom, hogy egyszer a fiam föl fog nézni rám. Köszönöm Buginak, hogy bejött, és hát én, én végig izgulni fogok, érted? Ezt, a, ezt mondtam a tévében is, és arra gondoltam, ez nem olyan jó duma. Uh -huh. De aztán arra gondoltam, hogy a francia se már a jó dumánk, érted? És tényleg úgy van, hogy a, a, a Bugier izgulni fogok, mert értékes és jó zenét játszik, míg ti hallgatok, ti meg szedjétek össze magatokat, mert veletek még nem igazán vagyok elégedett, tudjátok az okát. Viszont most búcsúzólag játszál valami. Mi lesz ez? Légy Ne csak, de csak mondd, hogy mi lesz, hogy tudjuk. Az, ahogy akkor rendkedvére ad mondjam el, hogy ö... Hogy az előző dal, amit én már egy 20 perccel játszottam, egy 1928-as Mississippi Delta Blues, Igen. a Bye Bye Blues a címe Tommy Johnson, ami, aki a Mississippi középső részén élt. Onnan szám, ez a szám volt. A gazdasági világválság előtt vagyunk valamivel. Mi, igen, pontosan. És egyébként az nagyon fontos uh, dátum, mert, a, mert nagyon meghalt a lemezgyártás akkoriban, amikor uh -huh. elindult. Mint most. Mint ahogy most, itt, ott akkor emiatt, hogy uh -huh. nem volt felvevőpiaca, és hát persze rengetegen... Van hülye... lemezett Tényleg egy ilyen a hülye kérdés. Uh -huh. Nem kell csak a hogy van egy. Zen lemezen van, meg ilyen mindenféle egyéb uh -huh. ilyen, ilyen mai maszatolás. Persze. Ilyeneket olyan. még nyom ki magadnak lemezt? Ö... Vagy már nem kell. Hát már nem. Az a baj, hogy az a nem baj, nem amikor eljut az nem. ember, hogy, hogy az ember vesz egy CD-t, és első feltépi a itt a nylont, és benyomja a számítógépbe, és utána megy a lejátszóra. Jó, jó, vége van az egész. Vége te. van az egész te. Te. Hát a lemezet, köszönjük Buginak, és <gül> szeretkezzetek, imádkozzatok, jövőjétig bírjátok ki. Így van. Az a cím, hogy Miss Mabel, ez egy észak ből származom. Hey Miss Maple, let me be your hopping frog. Drink muddy water, sleeping on all along. Oh Miss Maple, let me be your hopping frog. to make the end remember that Down the street, we about a ninja, beat you with oh Miss Mabel walking down the street. Oh, come on Miss Mabel the phone keep ringing, Miss Mabel wants to talk to me, Miss Mabel wants to talk to Igen. A pacsirta hangja sosem hamis. A rádió.